¿Te no, acuerdas que haces jugado a Turun? ¿En dónde es Chial? ¿Qué tal? ¿A vos chula? ¿A vos chula? ¿A vos chula? ¡Jula! ¡Jula! ¿Entonces sabes que va a quedar tu al oro? ¡Jula! ¡Jula! ¿Gallego a la hora? Como que no? Tienen un tipo de cartel aquí Ah, eso sí, hombre, está puta madre Naamulo An tunamia habi gida aatum Watu aspika Rabitan mawaddati wa husbitafahumi Baina el bilhabi al-arabia tlizani Wa baina tlizani al-arabia Wa khitaman Nucarriru latumustahia Wa natamena La chara, la chara, la chara. una vez, pero una vez, Qué rico también estás amasurada, eh <risas> no, gallego, ¿no? ¿no? Racha de León, boa tarde compañeiros, compañeiras Esta é unha edición máis do Licor Café Espazo pro Encontro O programa que ten lugar aquí no edificio da herrería en Sintil y Quirratia en Orereta todos os domingos ás sete de media da tarde coas súas correspondentes repeticións Arrancha León, boa tarde compañero Pablo arracha León, boa tarde a todos e todas outra vez máis, outro domingo máis aquí nos estudios de Xenxili Gerratia nesta FMC e como ben dicía o compañero Xan, pa todo Oreleta e moito máis pa toda, toda Galicia tamén e a todos os que nos siguen a través do da páxina Hueta Sintilik Irratie pa toda a rede de parte do estranxeiro. Para... Semana semana de poucas ledicias en el Sintilik Irratie co, co basamento do do noso compañeiro Agustín, Agustín Sarasola, que semanalmente facía aquí a crónica nos informativos, a crónica da, da actualidade tanto en Oñoreta como a, como no resto do mundo. Eh, Compañeiro que compartiu moitísimas tardes con nosco Moitísimas tardes, como dicía, de, de licor café Despazo para o encontro Así é, un pensamento ben sentido Porque, aparte de ser un compañero da radio Que participaba noutros programas de, desta mesma radio e así, así como noutras actividades Porque sempre foi unha persoa bastante activa neses nese eidos A maiores diso foi compañeeiro compañeeiro noso non destos micros da, da, do licor café e compartilu con nos pois máis dunha tempada Vivendo bendo conócese esta bebaxe máxica de terras galegas non e terras galegas das que se era moi sentido tamén mas que dagunha maneira e de moitas maneiras e, Nos fixo chegar esa, esa solidaridade co, co país galego... E coa súa cultura e coa súa, co súa loita tamén semillante a eu galerría non se cansaba de, de repetirlo de o seu o seu amor pola cultura pola loita galega tamén a loita cultural a loita política a loita de aleta de clases e a súa solidariedade con sempre cos cos movimentos eh, danos a, danos a terra No só temos aquí preparado preparados pois en homenaxe a homenaxe a él pois os un, pequenos fragmentos de intervencións de intervencións soas aquí en, en Licor Café Espazo para Encontro gustou nos un pouco recuperalas fixémolo así a prisa correndo para pa podertelas poder para o programa de hoxe intervencións eh, aquí en, en este programa que que aínda que son de de hai un par de anos están moitas están total totalmente de absolutamente de, de actualidade eh por iso por iso eh, escollemos algunhas e eh, eh, vamos vamos a reproducir pois pues, é eh, unha a nosa a noso hilde o noso agradecemento a el a súa colabora ou compromiso E eh, E tamén, pois, que bala un pouco como Como a, o noso O noso sentimento non cristiano Despois de... Despois de... De, tanto, de tantos rezos, funerais e, e... E cosas destas que... Cosas que igual ele non, non estaba precisamente de acordo Pois nos... O noso xeito e, Tributamos esta... Esta pequena despedida de cortes que tamén a, a medida que vayamos rescatando Pois tamén iremos ponendo En, sí. en programas sucesivos eh, Pois un homenaxe, en lembranza En agradecimiento pois, a Agustín Sarasola O, o noso compañero Que, que nos deixou o pasado martes Que nos deixou o pasado martes Tras, bueno, eh, pues, unhas meses una... de De precario estado de saúde De saúde, si Que non de ánimo Que non de ánimo Porque Coñecendo Coñecendo como era Como era Agustín Pois Pois podemos imaginar que Non deixou ata o último momento A mí O sea A esperanza de seguir aí, non? é Unha magua, non? ás veces como nos enteramos das cousas é, A mí personalmente Pois pillome totalmente de sorpresa Foi Foi algo que non, que non agardaba E Eh, penso que podemos dicir moitos e moitas de nós pois narra a mesma experiencia, non? O sea, tiña 67 anos eh, e nadie se imagina bueno, nadie se imaxina que vai morrer, aínda que todos temos somos conscientes de que a nosa hora será chegada, pero pero nunca nunca esperamos que seña que, que seña tan cedo, non? Ou tan nesa mocidade aínda que nos queda por vivir. Sobre pero todo bueno, tan no tan no en conta o que esperamos para Para Vaya. Para Fraga Si, pues. mira sí, o que esperamos pa el Todo to que esperamos para el eh, Pero bueno En fin Asi che a vida E eh, bueno Como den alguns compañeros De uso de dereitas así que Vaya Bueno pois Temos aí unhas cortes Medio preparadas aínda pode que aparezca algo máis no medio Pero Tedes que perdoar a nosa, a nosa habilidade técnica Para estas cousas non, non é tal pero tentamos coa nosa maior vontade pois pues, facelo dunha forma máis ou menos profesional. Eh, non sei, sé, damos pasos xa aos cortes o Pois pues, bueno, sí, un corte polo menos algún, o... algún corte así contundente, pues, do ser sí. dos que el era máis era un gran amante da, da radio tamén. Eh, e eh, bueno, pois pues, el mesmo Mendo recuerdo, pues, mesmo recordo pois el mesmo Eh, no es precisa presentación de, de ningún tipo Especialmente para los oyentes habituados De Sin Cinchil. ratia Bueno, pues ahí va hay Un pequeño homenaje Soy un gran seguidor Bueno, quería añadir De que El comunicado de los Sindicatos eh, Refleja La angustia vital ¿No? La angustia vital De, o sea, en este caso nos referimos a Gariza De colectivos agrarios Que incluso están cerrando sus explotaciones Y, o sea, los sindicatos conocen de primera mano De primera mano porque eh, se dedican a eso La verdadera situación Entonces, eh, si vamos hacia... ...una existencia... ...marcada por las multinacionales... ...entonces... Eh, ...o sea, no podemos hablar de identidades... ...solamente eh, seríamos cobayas... ...ya sabemos que son cobayas... ¿no? ...entonces efectivamente yo agradezco... ...agradezco el comunicado... ...porque eh, hay... Hay sectores que tampoco se fían de los sindicatos, pero este comunicado es leal, es un comunicado transparente y refleja en la práctica la propia realidad. O sea, ahí, ahí no hay mentiras eh, y es la realidad, y, y como decimos, no no solamente de Galiza, del Estado español en líneas generales É curioso, porque, además, xustamente Xóvenes agricultores E Unión Sagraria son Os os brazos Sindicais No campo do, do PSOE Do Partido Popular Pero están aí, efectivamente Pero, Primera o sea, no línea a falar de ninguna... Porque son conscientes De que eh, Non hai marcha atrás es Unha cuestión de pura supervivencia ¿Eh? ...ellos conocen... ...como digo... O sea, ...de primera mano... y ...ellos son los primeros... ...que tienen que informar... ...a la población... ...y a la población jamás se le debe engañar... ...efectivamente... ...eh... ...en otras zonas europeas... ...se habla de... ...grandes extensiones... ...que hay que formar... ...grandes cooperativas... ...pero eso yo pienso... ...que no... ...se puede... ...en todas zonas... ¿Eh? ...por ejemplo en Euskalegui... ...hay caseríos pequeños... ...el terreno tampoco... ...responde... ...claro, pero las directrices... ...de tanto... ...del mercado común... ...como... ...de nuestro gobierno... ...son... ...de unir explotaciones pero que nos tienen que decir el cómo hacerlo ¿No? es decir, claro si yo voy a edificar voy a construir una casa no voy a empezar de arriba a abajo eso hubo una galiza o sea, incluso no los dos, supongo que no lo aprendieron a una escuela, a famosa concentración parcelaria que tanto que tantos, pero también <risa> día de hoy bueno, un modelo que ...que fracasó estrepitosamente... ainda o dos estás intentando llevar a cabo... ...la famosa concentración parcelaria... Eh, ...e así entre la terra... ...pues era bastante reacia... ...a, a esa... Es esa. ...prefería tener unas leiras dispersas... Que... ...de que en teoría... ...claro, en teoría todo es perfecto... ...pero... ...dejémonos de tantos planos... ...y vayamos sobre el terreno... ...y aparte de, claro toda renovación es manejar dinero que no tenemos o nos lo dan eh, a fondo perdido o sea, hablo en estos términos yo de, de por si sí soy hijo de caserío bueno eh, de, hace, de hace años ¿no? pero claro, es que en los planteamientos sobre el tapete sobre... increíble increíble, pues pondecando pon os pelos de punta e quedo con esa frase de, de Agustín eh deixémonos de tanto plano e eh, vamos a vamos a realidade. Bueno, Agustín que como como afirmaba tamén nesta última frase, non, eu son fillo de, de caserío e, e penso que resume moito da súa vida, non, do seu carácter, da da súa forma de ser, non? Filho de caserío e, e bueno, É certo, non, en certo modo, pois o trato con ele era moi moi achegado, moi moi próximo, moi bondadoso, non era unha persoa para nada da a a broncas nin a desprecio a non era, xe, bueno, parece, non, que cando un xa morre que lle estamos aquí dorando a píldora e tal, pero bueno, non é así, non neste caso, penso que É ben merecido os. Ben merecidos, si. Sí. Sí, ben merecidos as louanzas. As louanzas, aí está. O lembro me cando boa eh, volta que o último concerto que de Casbat si sí. eh, aquí en Ourenseita na noso mardi que que acompañou nos toda a noite aí co seu cartón de Don Simón. Si, si, si, Ali estaba con unasco vendo vendo a Casbat de eh, Os teloneiros Que non, non me lembro moi ben Quen eran Jue eh, Non a noite Moitísimo frío Foi o ano Que fixemos o turno tamén A A, fixe... a no Non Non ta... no, Eso foi con Sorco É eh, verdad eh, Si sí, sí. Bueno Casba de No era Si sí, pero foron dúas cousas eh, Na la meta fixaronse dúas historias Non Despois foi o Eso O aniversario tamén da radio Tamén tamén compartillo con nos no, no aniversario non estu ben bueno, claro. no aniversario non estu pero si sí que estu no concerto de Cashback mas tamén se fixeron a Alameda outro que foi o de Sorkun tamén o de bueno, Haibathor e, e Sorkun si, sí, pero son dos grupos si, si, sí, el... sí, son eh Sorkun e vicepresidentes si sí. pode ser, si sí se sí, xorgous vicepresidentes, pero bueno, pero foi o concerto estén... de Cashball, Cashball. Iken que, que entender nag as noites de sábado con licor café ás veces. Se, sí. <ríe> esgotan, esgotan a memoria de un. <ríe> se solo fora o licor café, pero mi madriña, si sí, si. Sí. Bueno, era era moi típico velo, non, ¿no? co seu gorri o seu viño, a súa era un bebedor de viño pero non era un bebedor de viño, que un bebedor que abusaba do viño, non. Digamos, de alguma maneira, o sea, Non era o típico poteador que te chesta aí atoxigando a orella e, e que che está botando baxo a cara. E... Podia ter as suas mais mal, ou menos, no... pero pero non o clasificaría nesa, nese, nese macro de, de poteador, non. Estou aquí intentando pues, Lembrar que podedes seguirnos a través de Facebook tamén Licor, café, espazo por encontro E eh, facer os vosos comentarios eh, Se queres, estou intentando Subir ao Facebook Un, un vídeo De De dun, unha coral De aquí de, de Orso Aldea Interpretando Negra Sombra non Nuna igrexia de, de Alza un, un vídeo que pon Pon realmente os, os pelos de punta eh, Moi ben interpretado Pero, pero bueno O formato E eh, eh, o peso do propio vídeo pues, De momento non me deixa Non me deixa E eh, a propia seguridade tamén informática daqui de Sensili Geratia non me deixa claro, Seguridade informática Na Sensili Dito así xoa Vaya <risas> Soy el centro de control de un centro comercial o algo así Estás sí. me diciendo para allá, vale? Bueno, digamos que las chaves se os contrasinais Pues no, no, no me están permitiendo ahora mismo Aplodear o vídeo <risa> eh, eh, bueno, pues Aquí, la verdad es que hoy Hoy sí que teníamos bastantes temas, ¿no? Candelero, pero pero a triste realidade De doutin tamén obríganos obríganos eh, ademais ademais a justo pois eh a lembrar as súas palabras o seu legado radiofónico que que de seguro eh, nos infos da, da propia radio coa súa coa súa crónica semanal pois enriquece moito máis do que do que nós podemos ofrecer aquí en me recorda café Espazo para encontro, pero pero sei que por aí tamén temos algún algún corte máis eh, bastante bastante interesante. Uf, métesme un compromiso xa. Bueno, pues comprométete. <risa> <risa> <risa> non sei que cal... temos aí 4 ou 5 cortes con, cal... bueno, na verdade é que todos son bastante. Se si, aquí un o que pasa é que xa sabes que mo modificou aquí os nomes esta lista e eh, xa ando perdido. Pero bueno, xa teño un localizado eh, non sei o certo que én non os coitei, pero bueno, pero podemos votarlle de pa diante. Vote, voltalle pa diante. Pero bueno, eu quería apuntar que ainda que como a ben dicías, non, ainda que Agustín non con nos no programa participou dunha maneira eh, digamos chegou a, hacia nós, non sei, dunha dunha forma daquela maneira, non? Si. Baixo. Era curioso, non? Porque... A fin de contas, é o método que temos para pa fazer o programa Por unha feito daquela maneira sí. Non, foi curioso, porque nós tentábamos manter a a nosa pureza como... A, a pureza lingüística a pureza lingüística, a pureza... E claro, chegou no é xa Agustín eh... Tampouco llevas a de dicir que non, non? O sea, era unha persoa moi comprensiva, moi aberta Entón tamén, non sei, participaba, tentaba... Ainda que no, siempre estábamos ahí con el co rollo de viña. Agustín, tienes que aprender a falar galego, ¿no? Tienes que, por lo menos, fainos algo en galego o en euskera, sí, eh. Y eh, bueno, ahí nos llegaba ahí con co su botellinha de viño, su vasillo, eh. Y ahí nos botaba una, una boa conversación, eh, bueno, no faltas de razón muchas veces, eh, o sea, todo hay que decirlo que, que bueno, oye. Y el programa volaba. Bo, nos a, a, a hora e media faciáse nos curtísima, mm. porque había tanto, tanto que desgranar, tanto que había sí. tanta sabeduría que se sí. se nos quedaba curto moitas muitísimas veces. É máis a forma de falar que tiña, non? O sea, esa sim, o sea, además de simpleza, esa contundencia, non? Na, na súa voz de pum, pum, pum, non? No un pouco Os narradores do nodo de todos estes eh de... unha voz así moi singular, ¿no? Na súa época. Sí. Na súa época tamén. Pero moi limpanón ¿no? de ta ta ta, as ideas ta ta, ta e... e como esa esa metodoloxía, non? Como apuntaba esas crónicas iba escribíndoas aí de bar en bar e iba así, co súa libretiña o seu papiño e, e Aí nos botaba E así se el fue ese paariño quién sabe ¿Eh? quién sabe dónde andará hay sí. como decía on la radio sementando o sea un pensamiento por ahí no un poco más vermella está la tierra en estos días pero no vermella dos sangres de do su corazón sino la sola ideología Pero bueno ¿Votamos de pues sí. otro corte para recordarlo? Vamos a otro corte para, para lembrar a Agustín Sagasola Compañero colaborador de aquí de Docentil y Giratia Es de, de licor café Espazo, pero en cuanto ¿Qué más reivindicaban Os seus derechos laborales por convenio? Bueno eh, Hemos llegado a un punto Sobre el tema del trabajo Y concretamente Hablando de las multinacionales están adoptando, no de hoy, sino de siempre, una postura muy agresiva. Muy agresiva, como tenemos aquí el caso de Sabeco, que ya llevan siete meses, siete meses, que fácil se dice, piden eh, el convenio provincia. Eh, todos sabemos que Sabeco es de la multinacional francesa Auchan, que tiene una cadena de eh, supermercados y ejemplos de multinacionales hay muchas hay muchas podemos hablar eh, de incluso de la américa latina eh, que se apropian que se apropian de las riquezas eh, naturales Y, ...y montan... ...montan sus negocios... ...sin... ...ningún escrúpulo ...efectivamente, ahí hay que decirlo... ...porque eso... ...eso está avalado... ...está avalado por... Eh, ...muchos conceptos... ...y como decimos, el caso de... ...Sabeco... ...esta gente, menos mal... ...menos mal... ...que hay una caja de resistencia... ...pero, no obstante hay 50 mujeres y dos varones que lo que piden es la aplicación del convenio político o sea no, no piden peras al olmo pero como digo o sea la filosofía de las multinacionales es el rápido beneficio y se puede decir que no les importan los derechos sindicales de los trabajadores ellos van a lo suyo lo suyo y si las trabajadoras y los trabajadores nos salen a la calle apaga y vámonos y como digo las multinacionales hoy en día están jugando como digo E incluso con la propia supervivencia de pueblos indígenas. De pueblos indígenas, a que no hablamos de calderilla Hablamos de la supervivencia de los propios pueblos indígenas. Y sí, pero, por ejemplo, el no, no conflicto de Sabeco, de aquí, de, de Oreleta, es algo muy parecido, muy semellante, o que... O que... O que tivo a CNT con Mercadona Pero aquí se, Neste caso se reivindica eh, Unhas condicións Nisiquera xustas ou dignas Ou calificativas Sino o com, a, que, sea, que a multinacional Se acolla, ao con o convenio provincial Que haya asinado aquí eh, E dende aquí tamén Dende Licor Café propugnamos Porque non propugnamos un boicot De Mercadona El Sabeco aquí en Oureleta mentres mentres non haxa eh non se recoñezan as demandas dos traballadores e traballadoras de de aquí de do supermercado de Sabeco de Oureleta non temos por que irnos tan están lonxe as toxindixenas para ver os abusos deste deste tipo de multinacionais. Sí, efectivamente. Pero, a verdade que no, Oye, a no día un gencio <risa> aí estaba tamén Pablo dende, dende Berlín estaba, estaba pues, con sempre, con cerros técnicos eh, as dificultades técnicas sempre para conectar Pero, joder, tempos, os tempos da folga da folga de Sabeco os es, es, traballadores que se concentraban todos os venders pola mañá todas estas feiras aí na, na praza de ¿Cómo se llama esa praza? Eh, eh, Xaviero oh, Lascoaga eh, ¿Xaviero Lascoaga? Bueno, no sí. sé Bueno, a, a Praza del Mercado A Praza del Mercado Sí, pienso que o oh, oh, Lascoaga Xaviero Lascoaga, puede, puede ser, eh. Eh, ¿eh? Es increíble cuando te escuchas a ti mismo en la radio Que no puedes tener esos bozarrón <risa> Esos bozarrón de resaca Bueno, sí, bueno, son programas soltos que tiñamos aí que están pendurados no no Blip, podelos atopar no en Blip TV e que agora estamos xa noutra noutro servidor de radio o sea, no archive.rg, pero os programas vellos do noso Licor Café, pois aí os temos pendurados. Calquera pode acceder a eles e pode, e pode tamén acceder a esas arquivos de audios, pois do noso compañeiro recé finado pois agosttín sara o call o cal votamos o en falta nestos micros e eh, que nos dá unha grande máo pois alo deixado desta maneira non a vai pues, ser mano. vai ser moi complicado topar o drug má si sí. nome sí, sí. agarremos que non haxa sempre eso da unicidade non de, Pues bueno, está bien, pero... pero no imprescindible tampoco, o sea... Como ven de mostrar vida, ni que no es imprescindible No, no, esperemos que no es tampoco Bueno, continuamos aquí Continuaremos Porque si sí, es imprescindible un, un boli por café Vaya. Para afujar las penas Si, sí, las personas no somos tanto, pero las cosas, pues mira Para afujar las penas y disfrutar las alegrías, solo claro. Vaya Continuamos aquí en En Cinchilic Creo que tenemos también algún algún temiña preparado Algo de música para Para deleitar a todas las personas Que nos escuchan Domingo sí, domingo también En no FMC Para la zona de, de Orsoaldea O en Cinchilic.net eh, Eso, faremos, vamos a hacer una Una pequeña pausa musical Sí, pequeñinha, pequeñinha Eh, non sei que nos traes que nos traes hoxe non, é unha canción a min que me recordame Agustín non? Pois, a... ese ritmo se... bueno, xa puxemos máis veces aquí na xa un montón de veces aquí na radio, no noso programa Miro Casabella, Voces Ceibes No desterro chamase a canción pero, pero bueno a min lembrame personalmente pois lembrame, pois, un pouco a personalidade de Agustín en toda esa Igual también por la letra de época, la época en la que fui feita, eh, no sé, parece Muy amante eh, la música de cantautor también, también, también, dos verchos, eh, bueno, no sé, escoitamos a ver qué, a ver qué os parece, ¿no? Pues miro Casabella, no desterro, a ver... Paxariño, leva yo meu corazón Pendurado no biquiño, dille que o seu fillo son Corre boa, paxariño, leva yo meu corazón Pendurado no biquiño, dille que o seu fillo son Eu quero volver E de novo nas tuas rías Tal nun espello me ver Quero te aras campías A recenderte os airíos Antes que poida morrer Corre novo o paixariño e o meu corazón pendurado no viquir dije que o seu fillo son dije que eu quero voltar e de novo nas tuas rías pesmause e alma lavar quero voltar branca a front que neste este maldito todo morre en toda amor correbo a paisariño Leva yo meu corazón pendurado no viquillo Di que o seu filho son Di que o seu filho son E así chorificamos. Os vos, fillos, os vos irmáns, os vos compañeiros, nós somos tamén. Vaya. Corremos aquí en Chilligratia, en Licor Café, espazo Pro encontro. O xe paxariño, ese paxariño que se nos foi, pero que algardemos a avoar aí como paxariño de de Mikel aboa tamén, non? Se Ese que lle querían cortar asas Pero xa non sería libre eh, A propósito A propósito de, de do, Da mención que xixemos de Sabeco Aquí temos un comentario no Facebook de Cana Río eh, Caña A Metadona Quizáis máis mencionando a, a Mercadona Que Que Que a Metadona A Metadona Como elemento en sí obrigado por escucharnos Gracias por, por participar eh, Como no, por degustar Conosco un vasillo de licor café Os domingos por la tarde Ahí, o canario canario Que nos anda por ahí Por terras holandesas Ah, canario sí, sí. En el canarío, en Holanda <risa> O señor canario ah, que anda non, por non... Ven, sabes tú que es Sí, pero terán llegué Terá que dar a conhecer Esa brevase máxica Nos coffee shops de Holanda sí. Como o licor café Terá que dará Habrá que exportar baló Deixarán de fumar e de comer setas <risa> E de mespra augas de penso, pra... penso que legalizarán o... Ilegalizar <risa> o, o licor café en Holanda Por, por droga perigosa, <risa> por droga perigosa eh. Con tus Pois pues hai nos ánve co... En neerlandés Pois pues, tirase En irlandés tamén Un día podíamos falar co, co señor Canario tamén Porque seguro que nos ten moitas cousas interesantes Que contar aquí Sobordo todo do mundo dos mexilos eh, E bueno, de toda esa sabedoria ao redor de Desarte bueno, bueno, xa me corrigirá ¿no? Xa me botará unha bronca Pero... <risas> Como, como este home pois aí foi a enseñar os holandeses a como a como se plantan, a como se cultivan os os mexilós, non? Oh. E, bueno, pois un sábado aí pa po señor Canario eh bueno, que lle vaya ben por ali Agardemos que este que contentiño, que non este pasando moito frío. Bueno, así que para dentro de 10 cando Holanda este infestada de, de bateas, xa saberemos quen tivo, quen tivo parte de culpa. Todos, todos eses diques do do porto de, creo que do porto de Rotterdam <ríe> Que gañados ao mar Pois igual, igual estarán cheos de cheos de bateas <ríe> E bueno, xa que están un mexillón Pois a ver se crece percebe tamén A ver, a ver <ríe> E cuidado co, cuidado coas mareas vermelhas Bueno, Canario E tamén tuvemos unha visita Fai unhos intres De dou... Bueno dun rapaz máis unha rapaza, pois, que hoy es achegaron aquí os estudios da Cinchilique que Ratiá para coñecelos en directo, en persoa e ver como se pode desenvolver unha programa aquí na, nestes estudios, non? Aí o bueno, a, a compañeira Ordiñe o compañeiro Iñaki pois un saludo tamén aquí dende os micros da Centriliga Ratiá, pois que de seguro non se dando a coitar. E aproveitamos tamén para, para saudar a, ao compañeiro ao compañeiro Andreu que, que nos manda un, un efusivo saludo dende, a través de a través de Facebook. Supoño que demandando xa que, que vaya chegando o día de, de facer unha unha sagardotegi. Vaya. Pola ou por Hernani. Ahí. boas Andreu. Eh bueno, tamén pois pues, como non, o o meu fillo Xián que andará ora comer a papilla antes de ir para cama e eh, eh bueno, deitáteme ben, eh, rapaz. Canario dinos que está exportando escabeche. Vaya. Exportando escabeche sí. o vinagre, non, non é non é dos manxares que Que, que o máis gusto Pero pero bueno, non, non está mal tampouco Vaya. Empezamos polo escabeche E acabaremos cola co con congrelos bueno, si eh, E os festivais que hai durante todo o verán Vaya. Non nos saben que é de aterra Que non nos fagan un escabeche de marihuana E unha <risas> <pieza. risas> Bueno, que seguro que xeo se fai a Arzaxa En todos os... Ou algún, algún cociñeiro destes de... Legalizan a de contado, vamos Pero bueno Tamén tiñamos aí unha unha mensaxe Antigua pendurada no Facebook non? No que nos retaban aí sí, Simer no? Grosny eh, Dende Dende Lourenzá eh, Agarda ansiosos nosos comentarios Sobre sobre unha serie Que, que queres facer a, a mesma productora Da, da serie Cuéntame Que está preparada una, una pequeña miniserie Como decía, una, una miniserie de, de televisión Sobre la vida de Fraga Bueno, muy, muy difícil no va de ser Pensaba, Pensábamos que esa se marchara Pero no, parece que se quiere quedar y Nos van a estar a bombardear con Fraga Otros, otros 20 años En cualquier caso se si preparan una miniserie de Fraga, sobre Fraga Espero que é agardo Que se lembren dos mortos de Gasteiz Que se lembren da censura na TVA Que se lembren Das broncas que lles desbotaban a roldas de prensa aos xornalistas Que se lembren do seu carácter autoritario cada vez que exerce o poder é logo se o queren poñar como Como abuelo dos seus netos Pois tamén Tamén a a marxe para, para eso poña, que poña. Espero que se lembre tamén Do día que o exército guerrillero lle... Si sí. de, de reventou o chalet De perves que por certo Están nunha zona Onde onde a día de hoxe non deixarían construir Pois porque está Ape de praia Ape de praia, Que se lembren, que se lembren Que se lembre do que non se lembraron os do Partido Popular Nesta última Congreso pa, bueno, Do Congreso Extraordinario do Partido No que no cal fixeron a Retrospectiva da vida de Fraga Pero na que esqueceron A súa A, a súa biografía nos anos do, franqui, do franquismo Parecese que Fraga só existeu Como pai da democracia e E salvador da Danos a concordia, non? pai ir pa a democracia, jo sí, Normal Normal que cheguemos a, ao punto No que estamos agora de, de Do borde De estar ao borde da, da escravitude Os traballadores e traballadoras que, que desenvolven A súa profesión, pois, por conta Si, si sí, sí a ver se, se lembran de todas as cousas nesta nesta serie que pensan preparar. E, e bueno, e poño en todo o que apuntaba o compañeiro xa non? Pois porque hai moito do que, bueno, xa denunciamos no, no programa que fixemos mención a, a morte de Fraga na nesa alegría, nesa aldicia na que vivíamos. E supuñamos que non, non se iba a acabar o conto aí, e bueno, e, e vemos que así e, e vemos que se constata, non? O, as nosas as nosas dúbidas aos nosos medos e vexar bueno, reflexado por pois, nesta nova que nos, que nos lanza aquí Simer Broznik como a, esa productora de Cuéntame querer relanzar tamén unha miniserie coa vida de, deste gran feixista non e, bueno, temémonos, e, supoñemos que será para dulci, dulcificar a súa a súa imaxe bueno, lembro-me dunha serie Vín hai moitos anos xa sobre, sobre a vida De, de Mussolini E eh, E eh, quizéis queran facer algo Algo semellante O final eh, en dozaba a, a vida do Do duche No, é claro, que aparece Xai como Como un gran salvador Como, bueno É un poquinho A que estamos, non? estamos bueno, por aí un temiña musical Había un tema de Da señorita Hyde Xa sí. <ríe> hai moito tempo, xa de na tempada pasada Queríamos poñal Nunca nunca conseguimos traelo aquí a A, a Zincila y Giratia Ose quizáis é xa un bo día Para Para Para poñalo Bueno, pois pues poñamos, poñemos Está aquí apuntado xa co, co punteiro do rato Estamos a un entre dun un clic eh, Cando tú queiras e eh, asido de xexes compañeiro xan Pois... Pois por que non? E así fazemos unha pausinha pequena Vamos a poñer a, a señorita Jaide E o seu tema de eu quero un licor café Pois a ver como vai Dentro dese, dese repertorio de, do licor café que, que se prodiga pouco a pouco Sí, sí, sí. No, xa, xa, xa saíron cancións do licor café eh? Sí, eh. xa saíron cancións e, e xa caíron litros tamén de licor café <ríe> polo menos para compoñer a canción seguro bueno, pues convosco convosco pues a señorita Hyde é eh, eh, o licor o licor café aí vai Iba camiñando por a rúa, cando de repente un licor café atopei me. E agora despois, eu non podo esquecer ese gran sabor agardante, é café. Eu non podo esquecer, eu quero un licor café. Eu quero un licor café. Eu quero un licor café, un licor café Eu quero un licor café Eu quero un licor café Eu quero un licor café, un licor café Baixaremos ao bar da baixo Cantaremos toda a noite Bailaremos todos juntos Reiremos ao camiñar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 Eu quero un licor café, un licor café Iba camiñando por a rua Cando de repente Un licor café A tope e, e agora despois Eu non podo esquecer Ese gran sabor De agardente e café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 A señorita Haid Tamén un un, pseudo, un dos Dos varios pseudónimos eh, Artísticos Que ten esta Se se pode dicir cantautora Cantautora galega E o seu tema Eu quero un licor café pues Curtiño, sí. pero confiso Xa me sonaba Menos non puxamos nunca na pero Penso que non Non sei, eh? o me... xa me quedou a dúbida pero, pero bueno A memoria nos falla con este licor café Pois pode ser unha das Dos efectos secundarios que teña Pero bueno, os efectos primarios Son espectaculares eh? Día si, sí, o día O día tamén Un pouco de licor café para as nosas gorxas Aproveitamos tamén Aproveitamos tamén para Para saudar a Olga Dende, compañera de tafalla Que nos que nos escribe dende dende Donosti E eh, eh nada tamén, grande grande amante do da brebase chamada licor café. Eh <ríe> temos de novo xisto Facebook que arde, eh? hai, hai xente que que afirma por aquí que, que o pastel de marihuana dalle sono e que profe que tamén quere un licor café. <ríe> Ahora que exportar Ligarcazo de Holanda, claro que sí Claro que sí, claro que sí Vamos que nos cantamos, eh Vamos que nos cantamos que eh, que, Bueno, a mí, a mí un pastel de marihuana también me gusta A mí también ¿eh? <risa> Y las galletillas también que se afan así en radio <risa> Tenemos unos cociñeros aquí en la radio Que, que son espectaculares también Con cociñeros y cociñeras, eh Todo, todo hay que todo hay que decirlo eh, Cuando son llegadas las festas Lo poco, pues Puedes atopar ahí Nalgún punto do... Uf, esa mistura entre galletas, licor, café... Buah. E alcoholes varios... E alcoholes varios... Alcoholes varios pola miña parte, pero por parte de outros... Uf... Todo tipo de sustancias... Psicotrópicas... <risas> <risas> que viva a legalización... Claro que sí... Que viva a legalización... La e a galegización e, tamén... E basta de hipocresías tamén... E a legalización Gal tamén... a galegización tamén... Que andamos mi madriña... Tiñan tiña uns colegas na Coruña Que tiñan un grupo musical e que querían facer Non sei se a chegaron a facer Unha versión da, da canción de escape De, de Gale Galevización <risa> Pero non Non sei se a chegar Pelo menos creo que non, non chegaron a gravala <risa> Pois Galevización Euscavunización e tamén catalanización Daqui De, de Xenxile y Giratía Eh, españolización non gracias no, xa bastante estamos eh... é máis que pretenden é máis que pretende máis que pretenden que nos queren vender aí bueno e máis medrados que andan xa crecidiños E bueno vai to a saber se a seguinte non é a disolución das autonomías ou qualquer cousa porque porque bueno voltando á actualidade a actualidade a realidade social actualidade actual, actualidade actual, a a todo o que queiramos, pero pero bueno, os tem outro o anterior fin de semana damos conta de que a CIGA facía un chamamento a convocar unha folga xera o a finais de marzo. Ao final convocouse. Sí. E ao final, bueno, parece ser que tamén aquí en O pois os sindicatos La Vela eh, La Vela esa está es, es, es cerca de Stela, Stela SK está está Ainda, ainda, a ESK ainda non, pero está... En Nesi, sí, non? Iru era o que non... non Iru tampouco está ainda, pero, bueno, non descartan mm. a súa adesión, eh? E, eh, bueno, parece ser que, bueno, esa chamada de Galiza, pois, pues, fixo feito tamén aquí E, eh, eu non sei se xa andaba medio pasto que... Bueno, primeiro foi a Ciga que salgou Non, non teño nen igual Si, sí, si, sí, non, a Ciga xa... Xa fai dúas semanas Fai dúas casas semanas que a Ciga xa fixo unha proposta de folga xeral a finais de marzo que faltaba por concretar a data. E bueno, nesta última, nesta semana, a pois, finais desta semana pois xa nos aparecía nova de que convocaban a equipo 29 de marzo e no mesmo día pois a Ciga tamén concretaba ese mesmo día esa mesma data para facer o mesmo na Galiza, non? Sí, pero claro. bueno, a referencia que teño, eu o primeiro que me enterei foi que, que a Ciga facio chamamento esa folga xeral para finais de marzo. Unha ciga que lle damos pois aquí neste licor café, pois cando cando son dadas, lle damos dadas e cando e cando pois hai que recoñecer, pois tamén recoñecemos, ¿no? suposto. Pero non nos calamos ante novas como a que demos fai pouco, pois dos cursos policiais cantos que, que organizaba a ciga e Si. Eh bueno, todo hai que dicir, pues igual igual é curioso por igual algún, algún dos que vai a prender nessa Neses cursos que, que oferta eh, A CIGA pues, Igual o día de mañan é, é, o que nos, é o que nos reparte as piñas na, Nas manifestacións convocadas Pola propia CIGA Si, si sí, sí. Igual recibo o mestre des, do, do... <risa> Imagínate Fue facendo o cursillo o mestre E o Madero zopando E joder, pero foi que me enseñache <risa> <risa> pues, <risa> sí. Pero ponte así, chaval eh, Para folga a folga xeral tamén a a dous a dos gregos bueno, que xa... jode, vaya. Vaya alte situra ah, na que na que ah, se achan. Ah, ah, o de Grecia xa é xa roza a, a máis absoluta ignorancia por parte da, do resto do mundo, ¿no? A min pareceme xa increíble que a quen querem engañar, non? Que, que a que a xa xente engañada hoxendía, eu eh, non sei, outro día en entre en entre economía Que hasta nos tildaban de, de terrorista o cal non é ninguna naudada tratándose do medio en cuestión pero... xa non, pero bueno, eu coa información que teño non? coa que che dan é sempre pero é plantexemo o seguinte, non? se levo son grego levo dentro dos mil oito do oito, principios do nove en crise Lévanos dende ese ano vendendo a moto de que esta vez sí Esta vez sí, con este rescate Se facen estos recortes, se facen esto, sí E tal, e veña, e veña, e outra, e outra E ao final dices tú, me cago, un dios Se nunca nunca damos chegado Suben os prezos, vais a nos salarios eh, Quitan dereitos E nunca chega, e nunca chega, e nunca chega, e nunca chega e nunca Suprimen chega pagas extras bueno, pois pues, Eu casi prefiro que se... Que, que se vai a pabanca rota o país, se queden polo cubo os das deudas e, eu, que pague, que pago que fixo o, o destrozo, ¿no? Pero a min que me parece increíble, ¿no? Eu é, estamos a vivir a... no estado español estamos a vivir unha situación semellante. Eh bueno, isto hostia, pero a ver. Eh bueno, xa co da última reforma laboral, e, coa que nos chega tamén, coa que co cando asomando xa nunha posible reforma do dereito da lei de folgas, pois Teremos tempo tamén de profundizar Na, na reforma laboral Eu hoxe coincidín cun Cun coñecido E me dixo Que o, Que o van despedirse Este luns ou este martes Ou seja, mañao pasado Porque o seu xefe Eh, bueno Son tres empregados no? para, un, para un autónomo Entero, claro En todo uso la reforma laboral y se ha dicho, mira, he eh, hecho despedir Le dice así ya pagaros 20 días eh, Y dicho, bueno, pues, ya no puedo hacer nada Se dicho modicho, sea, tal Pero también comentóme que se ha incluso barallado Facer eh, un aire sí. Para no tener que pagarle los 7 años trabajando para él Para ver si yo podía pagar menos Eh, eh, claro, bueno Creo que Aí non lle souben tampouco A consellar moi ben Pero creo que o ere para para tres traballadores Non non é xa, Non é o procedimento Creo que o ere para presas de máis de 10 ou, ou así Pero pero que vamos que O tío xa estaba buscando todo tipo de canles Incluso eh, reducirlle A xornada E que as outras 4 horas De, de jornada laboral se faga cargo inem, O INEM ou unha cousa así bueno, non sei. En resumo que o tío quería Que, que traballase gratis Joder. Ainda que el cobrase menos Se cotizase menos e eh, El entón, pues, non sabía moi ben que facer Pero Olle dicen que, que o Lu se plantase directa, Directamente no sindicato No que máis o gustase Para pa informarse Porque Por ahí dice nah, eu non me fío moito tampouco dos sindicatos Bueno, pero da igual O que máis che juste Pelo menos que te asesoren Bueno, pois pues que non se fíe tampouco dos sindicatos pues Si, que, no si el que es. ten Hombre, na súa situación El tiña Ten os dous anos do paro e todo tal O sea, non era dramática Pero bueno pues Por lo menos asesorate Que che dan os cartos E bueno, xa que acaba de ser pai tamén Pois pues, Pois pues, que disfrute da paternidad uns meses eh. Bueno, pero Es que uma reforma laboral sirva para crear empleo. Pa destruir. É para destruir, pero bueno. No, as cousas a materia non se destrue, nin, o sea, transfórmase. Entonces eso, vai, si, sí, non son recortes, son axustes, ¿no? Son axustes, no. mi madriña o, a hipocresía das palabras, eh? cantas cousas no, Pero bueno, así andamos, non? Eu penso que mentre a xente non teña conciencia, bueno, a conciencia foi durante estos anos foi totalmente asoballada e, e xa non nos quedo unha viaxe de de pensamento, non? O sea, somos como autómatas e, e, e reproducimos fielmente o, o que nos din de, dende a matriz. Eso nos é o problema, non? O sea, eu visto de Grecia eu e eu con a cara de gilipollas, o sea, bueno, eu son grego mesmo tú, non vas o banco eh, Tens un crédito no banco, non? E, por caso Tens unha hipoteca ou o que xeña. E o do banco díceche que que bueno, que anda mal situación financeira eh, eh, que bueno, para que tú que tú debes uns cartos e para xustar esa hipoteca, pois pues, bueno, que deixar de comer de comer peixe todos os días. Vale, deixes de comer peixe Logo vas Moira, xa deixes de comer peixe Ora de... De... Damos o resto do... do rescate, non? E dices o banco, non, no, pero é que non é suficiente Que tens que Deixas de beber de... Viño. de beber viño Cago en dios, mano, vou deixar de beber viño E ao final O pan, sí, o vou quitar comer. ancho pan tamén xo, ta. E ao final morriche igual cos demais <ríe> Bueno eh, Sería un caso parecido co do médico, non? deixa de fumar, deixa de beber Deixas de, de fumar deixa de foder, deixa de isto, deixa de outro e ao final, o día seguinte morre se vai a viu do médico me cago, se é un morro bueno, xa pero morreu máis sano pois <risa> isto <risa> pues é igual non. van quedar pobre vai ser o máis rico do cementerio si, sí, estes os gregos os que meten moitas horas tamén si, sí, carallo así nos vai así nos dai, así temos que sofrir destas últimas eleccións do Estado Español pois, os resultados están se vendo por onde van os tiros e por onde vai a a política deste señor como... claro, agora que non llevo tenga culpa a ETA e a Zapatero porque xa non no, están xa non están, tampouco, bueno, eu non sei a queño a montar a culpa ahora. pero bueno e o Cha Cha Cha pois xa, xa está máis que visto a culpa do Cha, -cha, -cha. Bueno Temos aí algún tema musical O oh, jai-jai O oh, jai-jai, ese sí que alegre Na <risas> Un jai-jai con, con geada mm -hmm. sí, Para bueno. amenizar este, este licor café de hoxe Si, sí, poquinho a poco xa vai rematando o tempo Bueno, bueno pues, ainda quedan 20 minutinhos Quedan 20 minutos, pero xa se nos foi unha oriña Aí nun tris ferve o Facebook Sí, queixo, e... Anda, e... E nada, este, este par de locutores lambons. Pois, <risa> pues, pues siguen aquí en en Centili como, como acáse todos os domingos. Cago holandés este do carallo. <risa> o holandés errante. O holandés errante, sí, sí. O barco do Holandés Errante. Bueno, un rapazo que lle temos, yo vie Nauf... teño moito aprecio, pero naufragando por internet. Eh. A veces un día temos aquí nos micros nos fai unha visita que é a Oscalaría. Quizás Intentaremos algún día Facer alguna conexión Alguna conexión aquí Os Calerría, Holanda, Vurela Para Con permiso De algún que outro coroñés tamén Para sí, sí. Para amenizar Para que non sempre se xa igual Para que non hai xa que escutar As mesmas dúas voces sempre Por no. certo, a semana que ven Xa me dixo David Que, que vai a estar aquí ah, Eu ostras. quizás estea en Cataluña Igual podemos facer Igual podemos facer aí unha Pero unha tú, tú, en Cataluña? Sí que, eh, Conta, conta Non, irei a ver o Deportivo <risa> Contra que enxoga, boys? Co, co Sabadell Co Sabadell, bueno, bueno Co Equipo Vallesano, Equipo Lanero Bueno, xa sabedes que temos aquí un Un ferro xeareiro Do Deportivo sem preciso doutra das outras equipas galegas, pois coma pois, coma bueno, Burela, coma Burela o Celta ou Lugo, Compostela ou calquera outra equipa ten cabida no Licor Café, non é somente exclusivo do desse equipo branco azul, pero pero bueno. Así che, non vai ser todo fútbol, non vai ser todo fútbol e agardemos que non nos seña Non vai ser todo fútbol. Como coma o pido do povo. Sí. También está el licor café también, pero... Bueno, jai jai Jai jai Que me suena a jaya, pero... Claro, una cancionciña alegre sí. Como es todo el tradicional Y eh, bueno, luego tenemos ahí Algo de cantalingua por ahí eh. canción de repichoca uh -huh. Está muy bien Bueno, pues o jai jai ¿Qué grupo es? Eh? No lo no sé, no pienso que un poco Ríos de músicos De, de, de diplomáticos, de jarvanzo negro de, de Incluso, penso que ven da época do afundimiento do, do, do Prestige pois, xa. Vamos, digamos que no, Non che se dicir de o, de o grupo Non che se dicir o grupo Creo vale. que é unha mistura de, de músicos de varios grupos Bueno, pois aí vai o high high Escoiten señoras e señores, raposos e raposas, nenos e nenas A benidica historia que mentira non é Do que lle pasa e acontece a quen da perna esternexe E de rebote non cai ¡Oi! ¡Hey! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, está, ¿eh? está bien, Está bien, está, está bien. bien. Eh. Bueno, esta también puede ser para levantar el espíritu luego de... ...de ese comienzo del programa que tuvimos así un poquillo apesumbrados. La lembranza del compañero Agustín. Eh, también pienso que... ...puedo ir hacia él también, ¿no? De una forma más alegre. Eh, bueno También para lembrar su figura de una manera más... Pais lúdica Por suposto que si sí. Por suposto que, que si sí. hai jai Bueno Quedan cuartinho de hora Pouco máis eh, A actualidade de Galega tamén nos leva A A uns feitos Da, da actualidade política recente Que Sen dúvida Entraremos a, a valorar igual máis profundamente noutro no programas pero pero como nova oh. transcendcendental pois está o coxiñas eh? o rachamento o rachamento definitivo case do, do bloque nacionalista galego co, coa saída de, de correntes en membros importantes eh, e tamén o rachamento entre comillas pois de, de iniciativa causa galiza Eh, con, bueno, con Con xente que, que Se afasta Que se afasta dela como a fronte popular galega E eh, E eh, bueno Esas son cousas que Que hai que analizar igual máis profundamente E eh, eh, sí. penso que Tamén os días nos irán Irán colocando un poquinho a situación neses, neses movimentos Políticos sociais eh, Iremos Igual dando unha información máis máis precisa non do acontecido porque ainda está bastante fresco si, sí, bueno, o Andi indagar moito moito por aí, eh, bueno, non hai máis que Eu penso que isto é unha cosa bueno, intercambios independen... de comunicados eh, tal, pero bueno, pouco a pouco con tempo irase vendo pois pues, as novas alianzas estratégicas que dentro do soberanismo galego, pois pues, se producen e eh, as novas siglas que, que van surdir case case fixo e eh, Eh, bueno Mentre Mentre andamos a piñas Nas novas casas Pois O PP sigue campando as súas anchas Por por Galiza E eh, eh, Sementando de, de pobreza eh, E cacicadas Pois a nosa terra Bueno, si sí, eh, Por outra parte No caso do bloque non Eu, refiriéndome xa agora ao caso concreto do bloque no que a semana pasada a traveso de David de Vide que nos mandaba no Facebook nos penduraba no muro do Facebook pois a, a recente nova de que eh, o Espacio Irmandiño abandonaba a Asamblea do Bloque tamén a Esquerda Nacionalista e o Partido Nacionalista Galego o Partido Nacionalista Galego tamén, si sí. tamén abandonaba o bloque e inda que días posteriores non non non non máis concrecios, pero, bueno, pero están, díscamos... están pendentes da, da corrente máis galiza. Sí. a ver o que o que deciden tamén, pero bueno, visto que a APU a APU da Xuventude Sistirei tamén. A APU a A Upega, a, a, a... fixiste, non? Sí. non é do povo galego. A Upega, ela que dun, dom... bueno, sempre dominou máis a os se... Digamos, os órganos de legislativos do bloque, non? Sempre foi a cabeza, digamos, máis visible do, do bloque Pero, pero bueno, parece que ora é un mono UPG xa Bueno, eh... eu, eu discrepo que se sea a cabeza máis visible Justamente igual era o, o contrario Vale, a cabeza visible era Quintana, eran en Beiras eh, Saca, E UPG era o que tiña o poder eh, un grande poder dentro do... Dentro da, da propia organización frontista Pois, bueno, pola súa natureza De de partido De partido socialista Pois, Ahí. hiperdesciplinado E, eh, eh... eh, bueno, pois Que iso lle daba Un, un, un grande peso Pois, dentro das dentro das asambleas Dentro do, dos órganos de decisión E, bueno, iremos pouco a pouco Vendo como Como camiñan Por onde camiñan os o soberanismo galego é eh, sí. e que proxectos que iniciativas que ideas nos, nos ofrecen o, os ccidaáns e ciudadás pois que estamos ansiosos pois igual por, por respaldar unha opción que nos convenza de verdade sí, homen, eu a unha opción guión sigla aí sí, sí. que non somos hai amantes da sigla tal pero bueno era dicir non Non xente aquí de, de, de licor café Pois pues, Si sí que nos tebamos A criticar O que nos parece mal Pero Ainda que teñamos As nosas posturas As nosas Tan A verdade é que non nos casamos Con ninguén no. Entón Iso danos tamén un pouco De, de liberdade Si sí, sí. Para Para manifestar As nosas opi opinións Eh Eh sí. bueno Sempre facemos, quizás pegamos un pouco de prudencia as veces Pero, pero bueno Como individuo hai que manter unha certa autonomía tamén non? O sea, Penso que é un pouco o concepto que maneixamos aquí na, no licor-café Independentemente de conformares ou de seres parte dun, dunhas siglas políticas Nun momento dado o sea, Como individuo dentro desas de siglas tens que manter unha autonomía Eh, se che parece que algo do teu partido ou da asociación ou do colectivo no que formas parte pois transgrede as túas o teu carácter ou, ou as túas os teus pensamentos non? Pois, ou as túas bases pois como non tens que denunciarlo tamén non? porque é unha forma de enriquecer a, a unha base social ou a unhas a unhas siglas políticas De aquí nos... Apoiamos Sen ningún tipo de miramento Pois a todas as persoas, organizacións e tal Que que defendan a nosa, a nosa terra Pois dun, dun sitio sincero Pero, pero bueno, estes temas eh, coñecendo tamén a realidade do país eh, E a facilidade que hai para que te etiqueten Pois non, non é tan doado Pero eu, por exemplo, si vexe un certo paralelismo Xa que eh, No independentismo, xa, posibilamente Tambén pasou algo algo semellante eh, no, no, espazo, no escaso espazo De unha semana Pois pues, si vexe un certo A pesar do, de que as comparacións son odiosas Pois pues, un certo paralelismo eh, Entre o papel da, da UPD, da, da Unión do Pueblo Galego E eh, eh, o papel que xoga tamén eh, Primera línea E non é unidade popular Dentro do independentismo Porque son Correntes ideolóxicas bah, Non vou dicir sí. Que se digo semellantes Igual sí. <risa> Pero bueno eh, As organizacións Con unha disciplina eh, Manifesta de Dos militantes eh, eh, bueno Con un papel Importantísimo Dos, dos secretarios xerais Eh, eh, eh, que tamén Provoca moitos recelos outras Militancias e outras correntes Pois, non só Tanto o independentismo como do, do autonomismo, do soberanismo sí. Do bloque o, o, do, bueno, sí, do soberanismo Non llevo poñera atributos para Si sí, Hombre, non é atributos, pero Pero bueno, en Arle é constatable, non? O sea que o bloque foise convertindo ao longo dos anos ou de correr dos anos pois, nunha forza máis ben de carácter asimilada pola, polo funcionamento do Estado Democrático non o xa... Sería bonito tener, ter aquí a, algún día ou por vía telefónica un debate entre, entre militantes das, das distintas correntes o que pasa que non sabemos como, como poder rematar iso Si, sí, máis cando non tes presente... A vista, quero dicir... A xente a tes a pendurado un teléfono, non? É, é moi diferente... Non sei como saldría ese experimento, pero bueno... Lembrome hai uns meses cando viñeron uns, uns compañeiros aquí a... A Licor Café Espazo por Encontros... compañeiros no, co, co gallo do Magosto e da Villarda e tal... Bañeros, pois algúns que traballaban no, no novas... Outros que traballaban, pois máis con Causa Galiza como como eles mesmos tamén se autocensuraban aquí nos micrófonos para non, sí. <risa> para non ferir sensibilidades ou para non ser para tardarnos en mal interpretados, eh. como eso tamén dentro As veces dase o caso contrario. Eh. Non sei como explicalo, que é moi difícil este, este de unirnos todos un pouco e eh, ofrecerlle pouco galego é eh, algo non que poida crer ainda que non se xan independentistas, poden creer no independentismo, como a, como a un certo garante da... Pois... Pues, de... certo garante, pois, pues, ahora de xisten unha institución, ou de... Unha especie de garantía electoral, Porque, de feito, aquí en os Herria, vese que hai xente que... Que igual non é independentista, abertamente, nin... Pero si sí vota a Esquerda Berchale Porque confía nela A hora de xestionar concellos ou, ou outras cousas Pero na Galiza xa, O xa, xa incapacidade da, Das organizacións soberanistas Para ofrecer un, un proxecto Ou máis que para ofrecerlo Sino para Para ofrecer entender ao povo galego O proxecto que eles teñen E por que Ese proxecto é bo Para o país e para as persoas Esa incapacidade Digo, pois Quizáis a grande asignatura pendente Psh, oh, Mentre mea. nos perdemos En outro tipo, en tipos de debates e, Que pues, non, non é que se xan menores pero se. Tipo as grafías Ou tipo eh, Frente Popular de Judea Frente Juegos Populares eu, se, se. A vida de aí... Non vayas con ese Que é un non sei que Non vayas con ese outro que é un pobre... O meu peso que na a ese punto si sí que chegou de algun maneira, de algun maneira chegou o bloque, non cando o chegar o o poder das do do Partido Socialista A Xunta de Galiza, non? O que pasa que para min vai o, bo... o bloque de Forodú por completo. Entonces, todo eso que había conseguido, digamos, esa esquerda nacionalista na que moita xente pois pues, confiaba que o bloque puidera Se Siqueira asomar algo de, de carácter galego a, a autonomía, o sea, o que eu xendia autonomía galega, pois des, descubreuse como un fraude, non? Pois a xente que ali mandou pois foi incapaz de de manter ese proxecto, non? De de darlle credibilidade. O sea, moita, bueno, eu a referencia que tamén falo pola referencia que teño, tamo E a ausencia, a ausencia total Eh, un ano e pico despois ou dous anos despois a eh, ausencia total da autocrítica bueno, xa, xa, xe, xe a autocrítica veuse na escisión, na, na, na rotura do, do partido, sí, non? pero bueno, por, xa, por eso xo... que... penso que houve sectores moi afectados do... votantes do... do bloque que que se vieron moi afectados no? na, na creencia dese proxecto No fraude que eso puxo pois, Chegar ao poder e non materializar a Pois tantas e tantas ilusións Que tiñas a xente o, no. o congreso foi moi quente E eh, bueno O congreso do eh. bloque foi moi quente E eh, eh, bueno, curioso O xa, precisamente eh, Das críticas que facía o pegar Era o, o aviase a dereita do, do propio bloque E eh, Supono que algo de responsabilidade tamén eran eles. Ya, ya, non sei, bueno, non descoñezo, por iso falo de referencias, pois, eh. de cando vez que vas pa Galiza, pois o que che conta a xente, non, de, pois, de como se senteu o defraudar, de como, bueno, bueno, un iso rapaz de Burela que me contaba de, hoder, este ainda seguir mantendo a, as axudas a, a prensa, prensa pandeireiro só pensa en castelán e eh, pois pues outra sí, prensa. Si, mentre, mentres afogaban economicamente as novas da Galiza, por exemplo, sí, e cousas así. cousas así, ¿no? Entonces, bueno, tú eres apoisase por ese proxecto de partido político. Quintana eh. nos, nos carros do Exército español. Ahí está. Nos yates eh, dos dos magnates eh e... Si sí, na, na 25 25 de xullo co cos co apóstoles eh Si é así. No, é eh, todo Cá, foi un... chegaron esa... o bloque e sí, que chegou esa a ese, digamos, esa materialización do, bueno, tamén hai que contar que, que igual tiñamos recento de prestígio, esa mobilización galega, pois pues ese hastío tamén esa... Esa... O, o estar fartos xa de de tanto de na Galiza e todos os desmanes que se cometeron, pois pues si sí que poidon puxar a o empuxou, non? de alguma maneira pois pues, a chegado do bloque o poder. Pero logo o bloque, pois... Mi Eu penso que recuperar eso vai ser difícil, non? Vai voltar outra vez todo o percorrido que fixo o bloque ao longo dos anos co, con tanta perda de carga ideolóxica, tanta perda de, de obxectivos pois... Chegar a chegar desta maneira, pois... Semello un pouco como os gregos, non? Pois toma recorte, recorte, recorte, para acabar na bancarrota, pois... Quizáis xa xa que agardar... Pois outro tropezo... Outro tropezo gordo do... Do, do PP Si, sí, o que fai falta Pero aquí, claro, que, que non estamos pajar dar outros 20 anos, joder. joder no, o que fai falta é xente que traballe, que, que se crea, o que fan falta son xente de verdade, non politico, politicuchos destes de de tres ao cuarto que se casan con calquera e menos político máis política, é máis política e máis os na realidade, non? É plantar cara xa dunha dunha vez pois a intereses externos, non? O sea, que pareza que mandas o sea, que mandas e que pareza, non? Porque ás veces eh semella que algá chan chega o poder na Xunta de Galiza e e vai coas máis datadas, que non pode, e, oh, joder, tan difícil é, pois non hai pum. Que se jode a historia, pois jodeuse, pero polo menos non defraudos a xente que te votou, non? Bueno, eu na miña perspectiva o grande erro do lo que foi ir ir demandando partidos españoles. Ademais sabendo sabendo quen é o compañeiro de viaxe. Coa excusa de votar a fraga. Bueno, vale. Pero agora xa a fraga non está. Sí. Xa non está. Si, sí, sí. Incluso temos un suxeito na xunta máis perigoso. Si. Sí. Eh... Eh non o vexo, é eh que non os vexo. E o no. independentismo, pois pois pues, que queres que che diga. o bueno, independentismo outro tanto, ¿no? Que Estamos o independentismo ainda está un sector, non. E iso que hai moitísima xente de base pois pues, traballando, creando centros sí. sociais, eh, tirando pa diante de xornais, eh, sí, sí. En, en movimentos antirepresivos, no, eh, intentando construir no un pouco o país, pero pero agora de terceira alianzas de verdade serias pois pues, pues, o fracaso é estrepitoso tamén, an eh Como quinquenio sigue, quinquenio también Porque cada cinco años siempre hay un intento de De reorganización De, de unirse otra vez sí. eh, No sé Quizás tenía que pasar como como Pasó en nuestro día en Cataluña Pues un, un rachamento Seracional eh, Que Que bueno Que cree nuevas, nuevas Ilusiones, nuevas expectativas eh, Nuevas pautas de trabajo Eh Eh, sobre todo camaradería sí. Home, aquí fai falta Fai falta iso que O, o que disti, non? O sea... Voto de menos, por exemplo eh, A presencia de independentismo En comicios eleitorais municipais Que igual é onde, onde primeiro Tens que construir Dende, dende os pequenos sitios Para logo presentarte a xunta ou a onde queiras, pero Si, sí, para darte a conhecer Pero Hostia. Na Galiza sí si que si que ves que hai moita... Hai capacidade para facer cousas, non? Eh, bueno, xa enumerache no aquí un par de cousas, non? Os centros sociais, eh, colectivos, organismos... O sea, correntes, movimentos, o sea... Antidesarrollistas, políticos... Bueno, hai de... Hai un montón de cousas, pero... Semella da sensación as veces, non? Cando fala de xo que non... Que falta algo que, que os una a todos, non? É... Eh, e os unha non a mesma loita non ese, no. ese sentimento no, os centros sociais, por exemplo eh, hai organizacións na Galiza que afirman que tal ou cual centro social é dos nosos yeah. que quer dicir eso? que os seus militantes eh, dominan a asamblea dese centro social en concreto ou dese centros sociais en concreto hai outras que afirman máis ou menos o mesmo sí. eh, Donde eu son da Coruña eh, eh, chegou-se bueno, de feito má, co cerro de casa das Atochas pois, pois menos pero chegou-se a, a que no radio de de 500 de 55 De 500, nun raio de 500 metros había tres centros sociais no mesmo barrio. Eh. No resto da cidade, prácticamente nada. Xa. Así, así. Así así nos vai tamén un pouco en la Galiza, non? Aste que sepamos De alguna maneira coser ese, ese mapa, esa tela que temos aí desconchada, non con retallos en todos os en todos recunchos da nosa terra, pois. Cando desos de retallos fagamos un un tecido do mapa da nosa terra, pois, daquela daquela xa habremos dado outro paso e eh, penso que cara nosa cara nosa de independencia, non? O sea, cara nosa realidade de reconocimiento como país eh, esa e nosa lingua. Pero A més dame a sensación diso non temos moitos retallos moi moi válidos, moi capaces de facer cousas de, de organizar, de plantexar, de construir non ou sea, pero falta algo que que os una o sea, non non sei o traballo común é o que sí. o traballo común algo que una algo non o sea, vale tens esta corrente ideolóxica tu pesas esta... aquí na radio mesmo non o sea independentemente dos, dos rasgos ideolóxicos de cada un ou da afinidade a, a, a esto ou aquelo traballamos todos en comun en, leva, en levar unha radio en organizar unha radio libre non na que tiña capacidade de todo o mundo e todas as correntes non? Pois, algo sí, semelhante con co legado de xente que hai 25 anos se xuntou para montar a radio de igual de correntes distintas ou como así o co tempo se mostrou, pero pero que se suportaban, O que sí. estaban dispostos a soportarse persoalmente os que tivesen pois pues, discrepancias entre eles, ideolóxicas, persoais ou de calquera índole, están dispostos a soportarse en beneficio do proxecto da radio. Si sí. Nós tamén vivímolo Sí, sí, épocas sí. máis recentes. Sí. Si, sí, bueno, hai e que Das fazer... persoas van e veñen, pero a radio queda. Esperemos que por moito tempo. Esperemos por, por certo, tempo. necesitamos axuda. Aproveitando a coyuntura, bueno, e xa rematando o programa tamén, non? O sea, bueno, xa desgranaremos en vindeiros programas en como se conforma a realidade política do noso país, non? Ose, penso que isto de Causa Galiza e eh, eh, o Bloque vai vai ir asentando pouquinho a pouco no tempo e eh, dentro de, pois, pues, eh, nun tempo dado, pois, pues, tenemos novos o respecto, non? E eh, aí saberemos igual por donde van os tiros, e eh, a xente se vai pensar noutras siglas no caso do Bloque, ose... Eh, A rotura ou A semelhanza esta de rotura da Causa Galiza Pois sorxe algo novo Ou se lanza con máis forza, non sei Bueno, xa Vendo unhos programas todo, todo, se sí. todo se verá Bueno, nos pola nosa parte Aquí en, en licor, café, espazo Pero en conto esperamos o tempo De, de emisión eh, Agardamos que xigades Que sigades aí Todas las semanas eh, Muchísimas gracias eh, Especialmente a Andreu A Olga A Canario Por estarles, por estarles ahí Por participarles, por supuesto A, a Simer Grozny Dende, dende Lorenza Así que gran germán Y eh, eh, que podamos Seguir degustando el licor café Todas las semanas eh, Con Bosco Así. Nos, pois pues, pola nosa parte, eh tamén a, noso, a nosa lembranza pra para Agustín que que seguiremos seguiremos lembrando por gra mas taras programa, tras programa eh, eh bueno, algo que une pois pues, o cantalíngua Por exemplo, un tamén, non? Canto lingua eh, como habíamos dito e prometido, pois todas as semanas iremos poñendo cancións novas que chegan a ese cantalingua lingua, ese concurso. Non me fales con tempos compostos que soa moi mal, joder. Hoste nin ningún conxe. Bueno, pois <pues, risa> <risa> <risa> pues, pois pues eso, do concurso bueno. do, do Correlingua, temos unha canción de meniños carentes. Un grupo que non coñezo ademais Se fan así como Riggi, Ska Está, está bastante ben a canta De niños carentes Non van me matar Pois pues esa é eh, a nosa proposta do Cantalengua desta semana Como sabedes, o Cantalengua é ese concurso eh, Organizado pelo Correlingua Ese concurso de unha canción en galego Para pois Para fomentar O noso idioma Meninos carentes En licor que hace espazo pro encontro Na FMC para zona 2 aldeada, .net, Todos os domingos A sete e media da tarde Bueno, ata vendeiro domingo De co vendero, domingo eh, E vos deixamos con carentes carentes eh, Na súa canción do, do cantalingua Agur, eta hora Agustín Agur, eta ore Sempre estaremos contigo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 enganan ao pobo e promesas tentando industria e luz a acreditar que a consciencia do ser humano de repente pódate fallar, que embates que si, que apaña e quen apaña queres se vingar Critica unha raza tan bonita Que é capaz de aguantar Torturas e humilhacións aparte Podem empezar mas non va a me mata Cantando a verdade e falando da vida Contando historias, falando de amor Brincando coa vida pra ser máis feliz Non va a me matar Cantando a verdade e falando da vida Contando historias, falando de amor Brincando coa vida pra ser máis feliz Non va a me matar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 Enganan ao povo con promesas Tentando inducirlos a acreditar Que a conciencia do ser humano De repente podete fallar Quen bate esquece e quen sí, que apaña E quen apaña quere que se vingar Critica unha lingua tan bonita que é capaz de aguantar torturas e humilhacións zapates poden pisar, mas non va me matar Cantando a verdade falando da vida, contando historias falando de amor, brincando coa vida para ser máis feliz, non va mi matar Cantando a verdade falando da vida, contando historias falando de amor, brincando coa vida para ser máis feliz, non va mi matar